Її оптимізм та веселість передавався усім. Навіть лікар ставився до Марії особливо. Було помітно, що в нього до дівчини не тільки чуйне ставлення, а й особиста симпатія. А для Діани в є був на поготові уважний погляд та заспокійливий тон розмови. Він детально розпитав її про самопочуття та порадив оптимістичніше дивитися в майбутнє. «На травень, і треба розквітати разом з природою». «Я ненавиджу травень і не люблю літо», – заперечила пацієнтка. Час оманливих мрій минув. «Здається, я вже вийшла з віку захоплення весною». Лікар почухав підборіддя. «Можливо, щось і колись зіпсувало вам відчуття весни. А може ви схильні до меланхолії, і вас надихає осінь. Та в будь-якому разі ви не маєте права опускати руки і думати про погани. Ось подивіться на Марію. Вона така запальна, що хвороба швидко її відпустить. Діана не заперечувала. З досвіду вона знала, що краще з лікарями погоджуватися і тихо робити свою справу. Якщо природа помилилася та залишила її життя, вона сама розставить усі крапки над «і». Вечері чергова медсестра поскаржилася лікарю, що хвора Луріє відмовляється від ліків. Мені якраз йшов відпочивати і вже мріяв про солодкий сон без чобіт та форми. Почувши звістку, він пообіцяв чимось зарадити. Сутеніло. В повітрі плив тонкий аромат квітів. Навкруги панувала така тиша, що дзвеніло у вухах. На небі не було ані хмаринки. Мені захотілося лягти на землю, просто неба і забутися на кілька діб. Неподалік від корпусу він помітив самотню жінку, яка сиділа на землі, закинувши голову догори і здається, заплющеними очима. Лікар підійшов і привітався. Чудовий вечір, чи не так? Не хочеться сидіти в чотирьох стінах. Так, пане лікарю, на мені є, поглянули очі, що зараз здавалися блакитними. «Шкода такий вечір гаяти на вмовляння неслухняної пацієнтки лікуватися. Як ви вважаєте, мадам Лур'є?» Він уже впізнав її. «Цілком з вами згодна». Діана відмовилася від ліків, бо вважала лікування марним. Вона зовсім не думала, що Мен'є прийде на бесіду з нею, та не чекала, що зустріне його у садку вічнавіч. Вона зніяковіла перед чоловіком і дуже здивувалася, що з нею таке сталося. «Послухайте, пробачте, Діана!» «Послухайте, Діану!» У голосі чулися нотки роздратування. «Ми не в приватній клініці, і я вам не особистий психіатр». У мене сотня хворих, серед яких більшість важкі. Якщо ви вимагаєте до себе особливого ставлення та персонального лікаря, я раджу вам швидше згадати, хто ви і звідки. Можливо, ваші рідні вже вас розшукують. Гадаю, вони забезпечать вам приватне лікування, сеансами, психотерапії, масажу і всім тим, до чого ви звикли». Він є, вимовив усе це без передиху, слухаючись лише своїх почуттів. Бесонні ночі та постійний стрес розхитали його залізні рамки поведінки. Він був лише людиною і згадав про це, коли втома переповнювали його. Діані стало шкода себе. От якби вона була колишньою Діаною з її зовнішністю, пан лікар був би люб'язнішим. А тепер її арсеналі її хіба що череп – обтягнутий шкірою з коротеньким їжачком замість волосся. Діана відчула розпад жінки, що завжди була жаданою, але передчасно постаріла і незворотньо потьмяніла. Все життя вона відчувала на собі захоплені погляди та звикла до вічливого або хоча б милостивого ставлення чоловіків. Пробачте, що я марную ваш час, та менш за все я хотіла побачити сьогодні вас, пане лікарю. «А ще в мене ніколи не було приватного лікаря, та й рідних нема. Також у мене нема бажання випробувати на собі ваші препарати. Я знаю, що з казеозною пневмонією не живуть». Жінка спробувала встати, але в неї не вистачило сил. Вона тільки що здолала великий для себе шлях від ліжка до саду і досі голосно дихала. Мен'є подав їй руку». «Ваші знання з медицини вражають, але мушу вам сказати, що в ній, як у мистецтві, все непередбачуване. Всі мають одні й ті самі фарби, але малюють кожний по-своєму. Так і тут. ліки ті самі, а результати лікування різні. Допоможіть мені, і разом ми створимо диво». Незрозуміло чому, але Діана засмутилася. Занадто великий контраст з попереднім жахом її буденності являв собою охайний, вічливий, інтелігентний медик. Їй стало шкода себе і своїх молодих втрачених років. Чіпляння за життя, боротьба за гідність, ненависть, помста все відійшло, як непотріб, а на майбутнє не залишалося нічого, всі сили були змарновані. Діана беззвучно розплакалася. «Ну що ви?» – спробував заспокоїти лікар. «Не треба сліз. Подивіться навкруги. Скільки горя, втрат, смертей. Треба зібрати всю свою волю і жити, робити свою справу».